Kerina Ledgra. Det är Jo, Joachim. Magnus. Lu och Stina. Idag har vi spekat främs som vanligt i blod dagens myt. Visste du att och hit eller shit? De sekunden blandar jag och bidend delade detektenskap tillsammans blev igen. Du lyssnar på Radio Gaga. Nolli och KKV var det där. Är eh, pressad av tid heter låten Jag tycker att Nolli och KKV tar sig de levererar mm, absolut. Aldrig hört förut. Inte den men då har jag hört dem. Aldrig. Finns du hatar har du hört? Ja, det är de som är. När jag går ner. Yep. Har du hört? Mm. Det är bra bra lördagsbollet. Är eh, Radio Gaga, det är redan fredag igen. Det är det. Yep. Det har gått väldigt fort den här veckan. Mm, verkligen. Eh, tunga dagar i skolan men det det flyter på alltså. Mm. Solen ja. gör ju mycket. Det gör ju det. Vädret är helt fantastiskt. Igår var det kul. Jag ska <laughs> utveckla det. <laughs> nu jag tyckte föreläsningen går också var rätt rolig faktiskt. Nej. Kommuner och landsting oh. och det är ju så sånt gott som jag gillar. Men att vi har det känns som det vi hoppar över våren det känns som att vi är på sommar direkt. Ja. Mm. Det var ju 19 grader här igår tror jag och det var värmerekord i Oskarshamn. Mm. Och det är inte så långt ifrån. Ja, men det värmerekordet i Oskarshamn var ju 17 och en halv. Nej, 20. 20. Va? Mhm. Jaha. Jag har suttit på... Min balkong är ju bara kalsonger hela dagen. Byggt upp en lite skön tärn. Oj vad här. jag fick en bild. Jag gör med. <här> du, du ser du ledsen på, ut nu. Det är <Du säger så. här> <här> inte den rekommenden jag, jag ville ha. Men du skrev ju på Facebook igår att du skulle på gymmet och så skulle vi se det i bara överkropp idag. Ja, det hände ju inte. Nej. Nej. Det var lite kallt när ni kom. Det var ganska sent. Vinterfrihet fortfarande. Är det så? Ja. Vad hände med den här tränings... Jo, eh, den var igång men... Eh, Alltså när man är så långa dagar i skolan så blir det ju att man tar de där fikapauserna man gottar sig själv man var kommer hem och ja ni har varit duktig liksom och varit fast så tufft har vi det ju inte i skolan varje dag hela tiden. Nej men tiden. man måste kunna belöna sig själv. <laughs> ja, ja ja för det det. de små det är de små sakerna som räknas <laughs> faktiskt. Ja. Men det blir t-shirt hela sommaren. Det, det, det. tror t-shirt. Men trots t-shirt så var jag ju när vi kom hit så jäkligt vettig. Ja Shit, nu vi har precis eh, kommit från en fotbollsmatch ja Joakim. Mm. Ni drog iväg tidigare. Ja, vi har funnit mm, att och... byta byxor på lik. <laughs> Oj, <här> <gick> det är roligt. Eh. Jag måste ju göra ett sånt där e snäbord typ så det bara <här> Jag kan flika in att jag frös. Jag hade korta leggings så att jag ville ta på mig lite ja. lite längre byxor till kvällen över. Hur kom du på det där då, Stina? Var det var det att Lis skrek färdigt och sen var <här> ja, det ja, dags nej, hon att byta? Ja, men jag satt och frös som en liten tvååring så så jag ville byta byxor så kan vi gå hem. Hon bara, tack. Ja, tack. Sålde vi det. Ja, men det är gulligt. Det var så. Jag märker det att så fort jag rör på mig alltså väldigt lite jag bara vi, vi stod och körde nästan vad säger man gris att man bara bollade ja. med varandra och körde fast. Jo, nej nej nej nej nej låt mig nu. Ja. Eh ja. okay. uh, och, och och och jag kände att min rygg blev genomvåt alltså hela hela t-shirten blev helt genom genomvåt. Mm. Du, du svettas väldigt lätt. Ja. Vet vet vad det beror på? Nej. Jo jo om man svettas lätt det betyder att man är vältränad kan inte tänka med oh. det. Eller ja. då vill vi se det utan t-shirt såna där. Eller att man absolut nu. inte är tränad överhuvudtaget. <laughs> Nej, för det det stämmer inte alls för att ju mer eh, vältränad man är rent eh, både både fysiskt men framförallt alltså konditionsmässigt psykiskt det var <skratt> <skratt> <skratt> <Alltså> det framförallt <är, skratt> lite fysiskt. Ja. Ju fler landskamper i soffan ja. så bättre är det. <skratt> <skratt> Nej men det är så för att kroppen effektiviserar sig själv genom att uh, göra av med värmen som uh, produceras in i kroppen när man uh, tränar. No. Och ju lättare man svettas genom att eh, kroppen gör av med värmen det står det är ett tecken på att man är vältränad egentligen. Ja, oh, på tal om att svettas, varför inte en fotbollsspelare? Nu är jag väl lite bättre koll än jag som sitter på en presskonferens mm. och efter svettas efter en match så går täst så hela sjutton blir blött. Men var det, var det en, en var det... tränare eller var det en spelare? Ja, spelare. Jag tror det var en spelare ja. för att vad så. Det är ju för sig. Jo, det, det är liksom så att det rinner. Ja. Mm. Han bara sitter ner och Man ser verkligen så i så här klipp bara förste ja. liksom börjar. Men det lite... droppar ifrån ja. ansiktet så det är ju ja. extremt. Lyssnar ni ett och säkert en liten rop i hur då. Eh <laughs> Eh visste ni att eh, Stefan Liv, den här älskade hockeyspelaren som gick bort eh, i detta år, ja, tragiskt ja. förra mm. året? Mm. Yep. Mm. Ja, det blir det ju. Eh han eh svettades så så mycket så att eh, när HV vann eh, SM-guld så kom alla ut i kostym och sånt sen eh men eh Liv hade fortfarande på sig mjukisbyxorna och hela stället på sig för han eftersvettades så otroligt länge. Oj, han kunde oj. inte ta ha av det. Han hade svettats igenom kavajen. Ja. Men då är han målvakt liksom, då rör jag inte så. Alltså Nej. de rör inte på sig jättemycket. Nej, eller hur? Men det måste vara nerven, han var otroligt eh, genomtränad. Ja, faktiskt. <laughs> Post. Nej när då den målvakten är rörprocessen. Jo, mycket. men det gör han de väl, men man tänker ändå som fåvarande, de åker runt hela tiden tacklas och grejer, så målvakterna är med så här, de flyger inte och... över isen liksom... fram och tillbaka. Nej. Nej, Nej det är sant. När han är rätt i. Jag har har en, en kille som gick i min gymnasieklass en gång. Nej, alltså en gång när i gymnasiet. Så det var inte många ja. gånger har du gått i gymnasiet. Ja. <laughs> en gång fick men... jag. Ja, just det, därför en gång. Ja. <laughs> som som han han hade förmågan att svettas igenom en dunjacka. Oj, jag vet inte. Så ja. lyssnar han på det att så har jag hängt ut så någonting så där. Men hade vi vi vet inte vem. Det Nej, jag kommer inte säga någonting i alla fall. Är det skämsvärd så mycket? Jag tror det är är. klart. Men det är ändå bra. Vad då tränar han? Idunjäken eller var han bara bana löp eller liksom? <laughs> Nej, han det var inte att han vältränad. Styrketräning. Vad vad det eftersvettningar då eller var det liksom Nej, jag svettades det... var, alltså han hade mycket han svettades mycket bra. Ja. Uh. Och så ja, var han? det så kraftigt så att han kunde svettas igenom en Idunjäken. Men alltså. vilket handicap alltså. Fy. Stackaren. Jag läste mig tjej en gång som svettades och när hon svettades så luktade fisk. Ja, men ush. Ja, det är ett handicap. Mm. Det är ett handicap. Mm. Ja, det är. Och vara rullstolsbunden är också ett handicap. Det är det faktiskt. Oh. <laughs> True word. Speaking the truth, nesta lot. <laughs> det är så mycket som next to me från hetalistan med Emelisa Næss. Emily Sande är next to me. Vad kommer den här ifrån? Jag vet inte. Hittade det stan och men, men vem är vem är hon? Jag vet faktiskt inte. Det är en av mina nya favoritlåtar men jag har aldrig hört henne. Jag känner igen rösten. Jag har hört trevlig musik. Mm. Mm. Ja, det känns som en talangjakts grej. Elite så. Mm. Men jag vet inte om det är det. Du är Magnus. Mm. Tycker du så fin ut i håret? Ja, ah, tack. Mm. Du med. Tack. Oj, tack. Det är nyklippt. Uh, ja faktiskt. Förra veckan. Ja, ja, jag ja mig. Fast vad vi kan göra mig. Seriöst. Ni var väl klippta förra fredagen när vi sende också eller? Ni inte Magnus? Nej. Nej. Jo, det var det visst det. Jo, för... i fredags klippte jag mig och mm. så ändrade jag om lite. I... Då kom jag in och så så här, vad fint du har det Magnus. Är det nyklippt? Åh, oh, du ser du väl. Men just jag jag var inte här i fredags. <laughs> Tack. Nej, det var, <laughs> Nej, ja, var just det. Du där för 24 augusti. Ja. Eh, ja, skitit. Ja. Eh, ja. jag jag jag tänkte på en, på en grej att varje gång man är nyklippt Mm så känner mig jag sig som en idiot. Ja i alla fall gör ju jag det. Ja okej okay, ni gör också det. Vi tar vi tar en vecka ungefär innan mm. det känns okej okay. innan det lägger sig bra tycker jag. Fast det är så här, jag har alltid tyckt att det var jättegött för jag har alltid så här standard bara okej okay, blonda slingor och klippta av det är slitna. Ja. Sen nu har jag så börjat få idéer för att jag vill ha min vanlig hårfärg och nu börjar jag bli nervös varje gång jag ska gå till frisören <laughs> för jag vet ju aldrig hur det kommer bli. Mm. Och då känns det så här, då känner jag lite ångest innan. Alltså verklig riktig ångest bara vad fan. Ja, men att man bryr sig så mycket är lite läskigt <laughs> ja. för jag alltså jag märkte en gång när man alltså jag jag vill inte klippa för mycket för att exakt men man man ser man känner sig som en idiot om man är nyklippt om man ser nyklippt ut. Mm. Det värsta som finns är ju om man låter en frisyr styla håret på en för det det blir alltid så men Nej en frisyr en frisyr av som stylas en frisyr <laughs> <laughs> Jag bara ser bilden nu. Har <laughs> ja, väl en grej ja, som eh äh. nej ja en frisyr. Ja. Frisör, fattar, ja. ja. Mm. Och den när man går hem sen. Mm. Men det är jävla hårt. Ja. Fan var man skämst. Då. Men jag tycker det, jag var, tyck det var snyggt måndags. Eller när då jag såg det. Men nu vad händer sen? Ja. ja, jag blev inte riktigt nöjd så jag gick tillbaks dit en gång till. Jaha. Och så att säga det blev eh, lite risigt. Men hon hade hon hade missat eh, på vissa ställen eh, i luggen så var det typ eh, vissa hårstrån som var kanske 3-4 cm längre än eh, de andra och typ Oj. så. Så jag Oj. jag fixade till det lite och det det blev faktiskt bättre. Fixade du till själv? Nej. Nej, hon jag Nej, gick jag dit. Tänkte, han gick dit och fick, fick ja. henne att fixa till ja, det. Men de sa det att de tyckte jag har gjort så hos andra frisörer. Ja, inte frisyra utan precis så här att jag blir typ eh att de gillar det att man ska göra så för att mm. de ser det det är väldigt svårt när de tvättat hår och liksom fixat och fönat att, ja. att, att, att att se hur det ser ut så att mycket bättre att man kommer tillbaks en gång till och bara fixar det i 5 minuter. Fast jag tror inte det stämmer om man är tjej. Jo, fast det kan jag säga att det gör det. Jag ja, blev de så De vill ju inte att man ska vara onöjd. Grejen är så här jag blev så vidrigt <laughs> klippt i somras de jag var hemma i morr. Man kan ju alla köpen eller sluta dricka öl. Det är snöjd. Vad fan har du på med? Jo, det Magnus är, är hittat möd. Jag känner mig inte nöjd som onöjd. Ja. Ah. Det borde finnas ett onöjd ord. Ja. Alltså det borde finnas på tal om o ord ogult. Det är ju inte gult. Osvart, ah. det är ju vitt eller nej nej det behöver det inte vara. Men jag tänker mer på Wordfied när man spelar det att det ja. borde finnas ogult, osvart. Jag tycker ja. inte det. Ja. Det tycker jag. Tillbaks till mm. Ah, ja, tillbaks till min historia att jag blev så vidrigt klippt i i somras. Ehm när han har klippt mig så säger han att jag jag klipp ju vanligtvis inte tjejer. Eh inte för att jag inte kan men jag gör det inte för att jag tycker inte om det. <laughs> ehm Tycker du om dem? Nej, något sånt. En gammal gubbe som som jag hört är väldigt bra som har jobbat väldigt länge och tänkte att det här är ju jättebra. Det blev inte bra. Han klippte av han klippte håret rakt av. Eh. Uh, mm. Jag jag Jag har faktiskt sett bilden på det ja, och det var inte fint. Nej, det är det värligaste. Hela luggen har han klippt rakt bort. Alltså det är skit samma. Jag är alltid typ hockeyfrilla. Ja, det är hockeyfrilla. <laughs> och jag jag kom hem och började gråta. Jag stod hemma hos mormor i badrummet och grät. Eh, uh, ringde till honom, åkte in och fick pengarna tillbaka. Det gav vi ju inte mig håret tillbaka, men jag ja. fick ju en gratis klippning. Men jag mejat som en gång för jag skulle blondera mitt hår och det blev typ orange. Och så skulle jag gå tillbaka eller Jag gick tillbaka men då var det så tryckt stämning två timmar när jag fick sitta där. Det ja. är jävla folieslingor jag bara. Att det känns bara nej. hemskt. Det tar det sin inget, tid. Det var inget småsnack med frisören <laughs> där. Åh, oh, för fan. Det ser rent självligt gött ut alltså. Men det är men lite det jobbigt fint. faktiskt, men nu jag tycker att man ska göra det. Mm. Vi kör nu. nästa låt va? Nu kommer maskinen. Mm. Oh yeah. Maskinen. Yeah, it is it is. Med maskinen pengar och på, på pengar. Det behöver man ju i sommar då när man inte får något bidrag. Mm. Har ni jobb? Nej. Ja. Har ni sökt jobb? Nej. Jag behöver inte. Nej. Inte jag heller. In, behöver ni inte? Jag har jobb, jag är anställd. Men jag blev bjuden. Skönt. Jobbar ja. känns ledig. Oj. Mm. Själv har jag pillat på ett eh, CV hela dagen. Oj. Oj, det är bra. Ja. Det det är stort för att vara dig så ta ansvar och så tänker jag. Och ja, du tänker den byten då. <laughs> ja, tröbel. Ehm tjurig. <laughs> men i mitt CV oh. det står ju just att jag är ansvarsfull. Oh, oh liar, liar. Där står, kan du koka dit. Det står Det <laughs> står Det står också. Du kan om du vill Magnus att jag gillar att arbeta i grupp, men att jag har Absolut inga problem att Med jobba abel. ensamma. Ja, exakt. Fast det är ju nästan ett stående en stående ja. mening i alla sjuven. Ja, jag bara tänker när eh arbetsgivare läser de här sjuven, hur mycket de bara så här läser igenom bara ja ja ja ja. Vinner. Ja. Hörd det förr ja, typ. Ja, exakt. Sju sjuven som står lika lönerna ja. så får vi bara. Det är ju där de måste hitta många något som sticker ut som va bam, ah. den här killen vill vi ha. Kommer du på något sånt eller? Har du lagt in som bild i ditt tv när du har ett stort, stort blåthus? Nej. Jag tror, <laughs> För jag tror att det är det. Det går igenom på många borer. Själv är det aldrig bor. Det kan alltså vara en egen grej. Ska ska att ni, jag... Det kanske blir lite fintedd. Ska du ta upp var det kommer ifrån? Fast, eh... Nej, men, eh, det har, mm. finns ju bild på Facebook-sidan ah. att du lookalike bild på dig när du har ett stort blåthus. Ja, just det. Radio Gagas eh, Facebook-sida Facebook ja, som ni kan hitta på Facebook. Radio Gaga. Facebook.com slash Radio Gaga 2011. Mm. och gå in och gilla. Vi ja, det här verkar få bli läget. Ja. För sitter inte hemma och nu kny och knyter även ni fick en hel på det här men Herregud. sitter inte hemma och gilla. Gilla öppet och offentligt. Ja. Prata Stå om. Så för i nåsikt. Precis. Jag, jag har jag faktiskt glömt titta på våran sida där. Jag vet inte om vi har någon som har skrivit. Där kanske är jättemycket aktivitet och så bara ignorerar vi det fullständigt. Vi har faktiskt Malin som skrev för en kvart sen. Eh, nu kommer jag aldrig känna mig äcklig på gymmet igen tack Jocke. Det var väl på tal om svett. Svettar jag just det. Japp. Ja, <laughs> Nej men du ja. vad vad sticker ut? Jag vet nu jag brukar köra i du vet man man brukar skicka ett brev också. Mm. Eller så här personligt personlig brev. Det det gör inte jag. Det är jo... så sticker ut. Det. Nej, ja. nej det är det så. Jag jag brukar bara skriva väldigt eh, eh, kortfattad eh, för jag har ju bara sökt i princip restaurang bara jobb mm. eh det senaste. Så då då har jag bara skrivit eh, väldigt kortfattad e-meilet eh, e med CV:t bifogat. Att jag har tre års erfarenhet, bla bla bla jag har jobbat på de ställen jag hoppas att jag kan läsa igenom CV-et Jag det... tror det är liksom en inkörsport att många orkar nog inte läsa igenom CV-et utan Fast att de ser direkt att... Det är det de inte vill ha. De ser på CV-et vad du har gjort, hur länge du har jobbat på varje ställe det de, har... det de vill ha i personliga brevet är ju någonting annat. De vill ha en halv sida, tre fjärdiges A4-sida med någonting som, det är där du ska sticka ut. De vill inte ha en upprepning av CV-et Oj <laughs> ja, nej men jobb jag, hade du sökt idag så <laughs> har du? Äh, ja, 10, ja, nej, ja jag har sökt eh ja 10-15 stycken. Nej, men alltså lämna. det är väl det är väl jätteolika från alla men generellt kan jag tänka mig om jag sitter som arbetsgivare och läser att ja. på CV:t ser man ju uppradat 2007 gjorde han det 2008 gjorde han det. Ja. Personliga brevet ska ju ja något som sticker ut. Jo, men det tänker jag att det är ju intervjun man man gör sitt. Det är ju ett eh, personligt brev är också så. Mm. Men har du ett kast för såligt brev kanske du inte får komma på intervju? Nej, det är ju så. Du måste ju väcka jag säger, jag har intresse. Har <laughs> <det>. <laughs> alltså Green, du måste ju väcka intresse redan från början. Du måste ju ha det är ju skitbra att komma till en intervju med en bra ja, jag lägger grund och står på att de var shit den här människan verkar intressant. Ansvarsfull och <laughs> rolig. Ja, jag, jag tror det svåraste är att de de, de kan börja läsa eller börja läsa det att det inte bara läggs på en hög. Mm men du ska ju inte skriva hej jag heter Magnus Johansson, jag är 25 år gammal, jag kommer där och därifrån. Exakt så jag skulle. <laughs> så jag jag såg så det. det. Men Magnus det faktiskt seriöst så jag ska inte säga att jag är duktig på det, men jag har hjälpt flera stycken att skriva CV så mm. vi kan sätta oss du och jag om du vill någon dag i veckan. Och alltså jag har så här standardmeningar som är jävligt kassa men som jag har ju ändå fått jobb hela tiden eller på så här men jag är ändå fått jobb på dem. Så ja. att det kan ju inte vara skitmeningar liksom. Sant det. Vi kan sätta oss och prata om det. Ja, det gör vi. Du, vi ni lyssnar på Redi Gaga och vi kör Fallskärme Tim Bach 2. Årets bästa låt. Lätt. Ska du säga att Fallskärm alltså jag den är så bra den. Mm, jag, jag kan inte sluta lyssna på den. Nej, den är ju fantastisk. Nu eh, skulle jag ju göra det här. veckans hit eller shit. Ja, veckans hit har vi idag. Ja, hej ja, ja. Joakim vakna. Jag gillar det här att det är två små jinglar på rad där. Mm, vi ska bara få ihop den någon gång också så det blir är... varje gång. Jo, veckans hit alltså. Du kan bli intelligent av dina misstag. Mm. mm. Och då har vi följande att berätta. Det är alltså forskare på Michigan State Universi universitetet. <laughs> eh, är University universitetet. Ehm, Sveängelskan på vägen. University of Michigan har kommit fram till en sak. Ja, de har gjort en undersökning där de bad eleverna att trycka på en knapp när bokstäverna på skärmen framför dem formade ett mönster. Och när eleverna mistogs sig och tryckte fel så upptäckte eh de som felat att de hade felat nästan på en gång. När de insåg felet så kunde forskarna genom elektroder registrera deras eh att deras hjärna skickade ut två signaler. Den första reaktionen eh visade på medvetenheten, medvetenhet. Japp, yep. att eh, misstaget hade begåtts och den andra ehm så kallad error positivity. <laughs> jag satte in och träna error positivity. Den andra error positivity tros uppnås genom att man vill rätta till misstaget. Alltså den första visar på att aha, jag har gjort fel och den andra vill man direkt rätta till det. Så de som vill bredda sin intelligens ska därmed fokusera på processen som erfarenhet snarare än målet. Eh det innebär att ett bakslag ska ses som möjlighet att samla in information och lära till nästa gång. Så slutsatsen eh att uppmärksamma felet och förvalta dem utveckla dig mer. Lite konstruktiv kritik och sånt där. Men då andra. undrar man ju så här direkt gäller det verkligen på alla? Hey. Jag menar vi har ju Magnus Johansson här. <laughs> ja, jag vet inte. Det har väl med att göra med hjärnan. <laughs> <här> <här> Direk, det det räcker så. Veckans hit. För att ta en shit också eller? Ja, det får det göra. Ja, men kom igen. Den är för lång. Det är så lönt. Det är åh fast det är så högt i mina hörlurar så jag skrek ah. i huvudet nu. Det kanske är pollen. Åh. Oh. Våren kommer, pollen kommer. Jag kan inte andas, jag kan inte säga någonting. Det är skit är det. Ugh. Ja, oh, det är det inte inte så sit. kul. Ja, <skratt> oh, en <skratt> gång till <skratt> pollen i år eller? Aj aj aj. Aj aj aj. Jag eh, det har varit två år och så pass eh, vår bara två dagar så jag har jag känt av jättemycket. Ugh det indikerar helt... det att det är mycket på sommarn med eller försvinner det snabbt eller hur funkar det? Ja det är lite olika vårpollen och sommarpollen är ju olika. Det blommar ju olika saker så att mm. jag har gräs på sommarn och, och björk på våren. Gott, mm. slipper då aldrig. <laughs> Nej, ju på vintern slipper jag. Ja. Mm. Och när jag står när jag sitter i frossställning under rinnande vatten. Ja, det är skönt. Då har <laughs> det inget att göra. Eller hur? Ja, hallå. Bättre mm. <laughs> där vinterdagarna. <laughs> Men det eh, jag tänkte är är ni kom, slipper ju inte undan uppdraget just tiden från min från min från min sida. Nej. Så idag ska ni få ett par frågor som ni ska få svar på. Det är så skönt oh. att inte vara ensam den här gången. Ja tack tack. Vi lovar dig. Ja, ja okej okay då. Har du varit kissat? Jag har varit kissat. Vad är skönt. Ja, jag fick ut allt. Jag, jag kände, kände att det störde mig lite där i min min uppläsning. <laughs> Okej, okay, de här frågorna kommer från ett gammalt TV-program som gick för på typ så här VH1 eller de här mm. som heter Inside the Actor Studio. Mm. Okej. Okay. Jag undrar sätta in en grej. Där typ de intervjuar skådespelare. Och... De sitter vid ett bord och pratar ja, om Precis. Jag är en för ja. ung för det här. Och de har 10 standardfrågor som de brukar ställa mm -hmm. till gästerna. Jag tänkte ställa fyra av dem till er. Okej. Okay. Mm -hmm. Vilket är ert favoritord? Hermafrodit. I det svenska språket, det är det, här. hermafrodit. Ja. <laughs> yeah. Varför? Ja, ah, det var kul. Okej. Okay. Anvitt inte så ofta. <laughs> ja. Lee Magnus. Mitt är nog, och. Och. Och. Djupt, och, djupt. Eller, och, och. eller, eller och. tror jag är ditt. Eller, ja, eller. Ja. Mm. Vad säger jag mycket då? Ni som lyssnar. Jaha. Jaha. Ja, det är mitt. Ja. Du säger man får. Du säger man får. Man man får det är, det är två, två tror jag så jag har bland Men det blir nästan ett ord. Ja, här. man vård. Alltså det hänger ihop man vård. <laughs> Okej, okay. vilket är det värsta ljudet som finns? Mm. Det är ju eh, naglar mot en eh, griffeltavla då. Nej. Nej, det är ehm okay. oh, det är när djäveln sitter och <laughs> smackar. När man koncentrerar sig på någonting <laughs> och så sitter en jävla smacka på en gammal macka eller någonting och så bilda mig så här pappret <laughs> Horde <laughs> någon och På en baguette som bara liksom. <laughs> det känns som att det var upplevt där. Ja, upplevt det här, här i ett redigeringsrum. Stressade och irriterad var jag. Så ah. satt mänsken där Le med sin baguette. Ehm bestick mot en viss sorts tallrik som mm. inte blank tallrik utan lite. Mm. Det är det vidrigaste. Ehm om ni inte var i skolan nu som jag är mm. eh och ni fick välja vilket yrke ni ville som ni skulle utföra vad skulle ni jobbat med då? regissör. Eh. Mm. Nej men så. Ni får vilja var ni vill var, och jobba. Man med. vill. Eh, jag skulle kunna tänka mig journalist på rese tidning. Mm, då går det ju rätt linje. Mm. Mm. Äh, Definitivt. Nej, man har ju alltid barn drömmar om eh, fotbollsprofs eller hockeyprofs. Mm. Och sånt. Det hade varit jag jag riktigt kul. Nu ja. kan du ju säkert bli tv-spelsproffs också Aha. när det är så stort. Flytta till Sircorea. Ja. Eller så kan jag också besöka är, dig. Skriva om dig. World of Warcraft just där. Mhm. Eller så, Nej, StarCraft. StarCraft men. Mm. Sista frågan då. Eh, om himlen nu fanns, eh och eh vad skulle ni då vilja att Gud sa till när ni kom dit? Hej, jag välkommen. Ja. Ja, det, det är bra. Det är ja. bra. Jag har några killar här åt dig. <skratt> oj oj oj. Li är är det det är din största dröm och det är det är det ärligaste svaret du kan ge. Gud bara. Li, välkommen till din kukbuffé. <skratt> ja, men alltså vad blir Det har det har det har du kan plocka lite av allt. Men... Så det blir trött på lite kinesiska och ni kommer på sådana italienska <skratt> rätterna. <skratt> Vad är förrätt då? Och lite grejer. Ja, vad är det? Grek, ska vi börja med lite aptitlig sänka av. Var är vad aptitiffen då lyft. Hallå, jag hey. tror det är din tur Magnus att svara på frågan. Jag tycker vi Klallar håller kvar eller. Eh, det, uh, det det måste ju svara på. Om uh, om du väljer huvudrätt, det är det viktigaste målet. Eh, uh, uh, nej men vad då? Spelar ingen roll vart de kommer jag ifrån. Ja, då jag vet vilken nej, som är men... din huvudrätt. Ja, okej, okay, Stina får uh, svara <skratt> åtly. Det blir fantastiskt kul. <skratt> <cool. skratt> okej, okay, vänta då. Ja. Förrätten tror jag mm um, breadpit Okej. Okay. Eh ja, men alltså man syns inte säga nej. Nej. Och sen nej. jag så säger... bara, bara bara hålla på lite med att bygga upp en stämning Aa. och sen liksom så här när, sen, när det ska main, gå igång liksom till uh. nolllet liksom. Då har vi två alternativ. I vill säga vi kan köra efterrätten. Jo, efterrätten är ligga och mysa med i sängen, Aa. det förstår mm. jag. Okej. Då är rätten är det här bygga upp Aa. trevliga dejten. Eh huvudrätten är sexet och dessären är ligga mysen. i sängen mysigt. Okej. Okay. Oh. Då kör vi Brad Pitt först. Okej. Okay. Sen huvudrätten Ryan Gosling. Ja men alltså okej okay, då. Mm. Och sen <laughs> ja. ligga mysa lite med Paul Walker. Ja men av ah. att han har så jättestor navel alltså. <laughs> jag såg det på en av bilderna. Oh, det är det... ju skräcken. Jag tycker inte det är fint när man har så stor navel. Man kan ju ha t-shirt på sig när man vill bara ska mysa. Nej fast nej. Inte t-shirt på när man myser så. Okay. Nej, det är så faktiskt sant. Ja. Men nej, äh, men Magnus, äh... vill, du, vill du säga någonting där också? Vill du att Gud ska säga då välkommen till din fittbuffé Magnus? Nej, jag tänker att han eh ska high fivea mig och säga både jag och du vet att du skulle fixa det you're the chosen one eller något liknande. För när jag var liten typ 4 bast så tänkte jag. Så såg jag. Ja jo. Då tänkte jag att det fanns en liten liten chans att jag var Jesus. Och det det är sjukt. Jag jag trodde jag trodde på riktigt typ att det här är något speciellt för mig. Jag tror inte jag kan dö. Men försökte eh, du testa det förut? Nej, bara... ah, jag testar aldrig. Det var bara under några några år. Nej, ska jag vara. Det var bara, det var under en kort tid. Det var under en väldigt kort tid. Det var inte en, en kort tid. Det var under en ganska lång tid. Det blev det. Det var lite. Det var en ganska lång tid. Aspårar helt enkelt. Alexander Burke och uh, Pitbull. Eh uh, du lyssnar på Radio Gaga med Joaquin Magnus. Li och Stina. Så att uh, han är precis uh, tuned in så har ni missat att vi har skrattat som aldrig förr. <laughs> ja, och jag tänkte på det. Har du någonsin testat att du inte är Jesus? Annars bara måste vi ju göra det nu. Det vi måste göra med klassiska sakerna, du måste gå på vattenhästa. Ja. Ja, det kan du inte. Nej. Eh har ja, du <laughs> Och du har provat det? Har du verkligen Har du verkligen stigit rakt ut från Finlands Värn någon gång och testat på bad? <laughs> Nej. Nej. Finlands Värn alltså. Ja, ja gör det. Det är ju inte bara så här åka ut i. Vad har du lovat testat när han är full och då funkar det inte, det vet ju alla. Nej, men Jesus gjorde ju inte det när han var full. Va? Nej, han var inte full när han gjorde det. Det är det jag menar jag. Magnus kan ju inte vara full när han gör det. Nej. Nej. Vi måste ju testa det i nyktert tillstånd. Ja, alltså inte idag. Nej. Nej. Eh <laughs> Dagens myt. Dagens myt. Och jag vågar inte. Nej, nej, inget. Vi har vi, vi har inget engelskt vi, vi gör ett... dagens myt. Bra, bättre. Mm, mm. snickt. Dagens, dagens myt. Fast nu räcker det, Magnus. Piu. Piu. Piu. <laughs> mm, dagens myter. Ja. ja. Eh, alla vet att 6 eh, drar uppmärksamhet. Ja. Eller hur? Och ni kanske alla har hört att 6 säljer. Ja. Ja, jag ska spela med. Ja, Magnus. Ja, vi vet det. Mina, mina axlar sjunker till golvet nu, känner jag. Tack för hjälpen. Det är så lätt att få det ur. Har ni aldrig, jag, har ni aldrig hört uttrycket sex säljer? Jo, det är ju i den låten också. Ja. Sex säljer ut i min. Snook längst från ja. min taxin. Men just i och med att Joakim under... Pausen kommer in och säger Magnus vill att ni spela med henne. Jo men det är bara för att ni frågar så heter alltid när vi, vi gör vi, <laughs> gör de här <laughs> grejerna. Det gör bara, det bara jag med det gör det. Men vi kanske vill ha raka svar raka. Okej, okay, vi börjar om då. Kör dagens myten. Varför dagens myt? <skratt> dagens myt mm. Med Magnus Jansson. Alla vet att text drar uppmärksamhet. Ja. Mm. Ni kanske alla hört att sex säljer. Ja ja ja. Ja. Mm. ja. Jocke, du kanske tänker så här, "Ja, ah, om du vill sälja något, kast in ett par sköna bröst, så så kommer det det sälja liksom." Ja, givetvis. Eller hur? Mm. Eh, men det visar sig att eh, själva sexet eller den sexiga grejen i reklamfilmen mm. Mm. Mm. drar för mycket uppmärksamhet från eh varan eller varumärket. Ja. Mm. Ah, okay. Du måste göra om allt det jag har tänkt liksom. Ja. Hela min reklamidé. Ja. Jag har ju listorna där. Ja. ja. Med en krukbuffet. Jaha. Ja. <laughs> det är så här. Åh oh, ja. Det är så här att tankar flög i. Nej men jag är med dig Magnus. Stanna kvar här och lägger i rummet. Kvar. Ja. Och, och det är så här. Sex haljer. Ja Jocke. Det är så här att eh, forskning slår dig ytterligare en gång på fingrarna. Oh, oh no. Igen. Oh, att dans. Ja ser ju även det blå. Känner att vi spelar med här. Ja, men det, det det det är snällt, det är mm. snällt. Eh, mm. det var så här, i ett experiment eh så sa hälften av de här männen som var med i experimentet att eh de gillade eh reklam med sexy. Ni förstår, mm. mm. skönhetbrus liksom. Ja. Mm. Eh, men bara 10 av alla de här männen kommer ihåg vilken vara eller vilket varumärke som var med i reklamfilmen när det var Sexi. Mm. Eh motsvarande att det var det är 20 eller i, rättare sagt 19,8 som eh, kommer ihåg eh, varan eller varumärket när det inte är Sexi inblandat. Så det är ju eh, dubbelt så mycket. Ja, det är lite uppmärksamhet. Det är, är såna gamla det var väl något varumärke i, i Sverige som hade de såna skyltar med lättklädda kvinnor. För länge sedan alltså, och män körde alltså av vägen. Ja, var inte det enne Nicole Smith som var med där? Jo, det var det. Ja, ja, det men var det inte också med han? Det blir sånt jäkla ramaskrinen, var han Rickard Sjöberg? Nej, vad heter han? Heter han det? Han är transvestiten. Han som var för inte. snygg. Rick, vad heter han då, Rickard Sjögren? Sjöberg är väl han som är påskådmiljonären? Var han ja. för snygg? Han är transvestit alltså. Men var han för Nej. snygg? Jo. Han är påskåd? Nej. Nej. <laughs> Mannen i posco det där är inte tal, så talat utan jag det menar han den här unga killen å eller unga är inte nu men är 30 år så den hjälp oss lyssnare vill det han fall. jag vill han heter Rickard någonting han är transvestit och ja. han gjorde en badklädesmodellsjobb ja och blev skitsnygg så han var jättesnygg som tjej och det Oj. blev världens jäkla liv om detta för att det var ju många som blev lite upphetsade av bilder på honom och Ja men det var kille så tänka med av en skillnad från brudar ja. Ja, men varför blir man aj för det? Spelroll. För att det jämmer sig en liten penis bakom trosorna. Spelroll eller? Ja, man kan känna sig han. lurad. Han är inte som vanligt. Har du med på vi, vi, ja, eh det här kallas eh vampire effect i reklambranschen. Mm. Och menas att ja, det sexuella suger all uppmärksamhet ur ur filmen eller ur mm. varan. Men så kan det lite vara med för bra låtar. Och så kan jag tänke ibland Fast ibland kommer en bra låt på en reklam så tänker man, "A den här låten var bra." Mm. Och sen mm. så kommer man höra låten men man kommer inte ihåg vad fan det var reklam för. Nej. Och hör man låten 3 3 år efter så bara, "A den här reklamen." Men man kan inte alls sätta. Ja, för mig jag jag kan säga så här att jag jag har i och för sig ganska ganska galet låtminne. Men hör jag en låt så och det är en till en reklamfilm så så kommer jag så tänker jag direkt på reklamen när jag hör låten. Så att jag för mig funkar det i alla fall. Vi har fått ett tips här att det kan vara Rikard ängfors du menar sina. Kan ja, det vara så? Ja, kanske. Så vi kan ju säga så här mycket. Han har Rickard i puckskölden men han är inte transistent. Mm. Ja. Vet du vad vi gör? Mm. Vi lägger ut Rickard Engfors en bild på han medans vi spelar Gangdad med Hofmeistero. Jo ja. Yeah. Hofmeistero. Mycket bra. Eh, hur heter han va? Mm. Nej, det här krav. är bara Hofmeister väl. Nej. Är det inte det? Nej. Nej. Okay. Vet du ty... vad krä? Va? Vet du vad krä är för någonting? Nej. Bajs. Vad? Mm. Vad ska jag göra? Vad vilket rockmaster och skit. Jag tror det är arabiska eller någonting. Ja. Ah, okay. Young Dad heter låten. Och eh, nu kör vi ju en riktig ngel för mig skull. Fy det låter är att skönskönt. Eh visste ni att skaparen av Red Bull hörde ett? Oj vad jag är sargig. Ja, jag kände lite med nej. Twist ihop. Det är lite trist tycker jag för att det är en liten liten sån här saga nästan hans livsberättelse. Mm. Han heter, hette och hette Charlio Jovidia och växte upp i en väldigt fattig familj i Thailand. Okej. Okay. Eh och han startade ett litet företag som på 1970-talet utvecklade ett recept till vad som skulle bli Red Bull senare. Eh mm. och det här blev så populärt bland eh, yrkeschaufförer och taxichaufförer och så där eh, lastbilschaufförer i Thailand. Eh för att den piggar upp och ehm den eh, upptäcktes av en österrikiska förare som eh, typ så signade honom. Och eh mitten av 80-talet alltså blev så började säljas i Österrike och han blev direkt miljardär. Han har oh, Thailand. Det var det gick så fort så det var knappt. De kunde knappt tro det. Men var Red Bull liksom den första energidrycken då? Nej, men den första var det ju eh absolut. Mm. Det finns ju många som smakar ungefär ja. som Nej, men det är det jag vet, jag kan inte säga det säkert, men det var den var ju tidig. Ja. Mm -hmm. Eh, så att eh och han det var man vet att någon är liksom född under dåliga förhållanden, namnet ens vet exakt hur gamla de är. För när han dog så vet de inte riktigt men han var mellan 88 och 90 år gammal. Men shit, jäkla. Så att en eh, riktig framgångssaga, ja, han kom från ingenstans, från slummen och bara då köpte ju Jordan här energidryck. Levde han länge och väl då? Antar jag. Ja, får man ju säga han eh, tyckte det var tyckte det stolte en och en av våra tids största uppfinnare får man det att säga. Mm. Den är ju så pass det är ett av världens största varumärken. Ja, Visst, är det de har en egen är de låter sig att finna kul. Ja, precis. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Nej, ja. <laughs> jag säger inte emot. Ja, vad sa du då att de är en kulor? De har låter sig att den är en kulor. Red Va? Bull Simply Cola heter den. Fast det måste ju usch. Nej, bara håll inte på att blanda in såna här kola och sånt liksom. Men det finns så många konstiga kombinationer av allting. Jag vet ja. i Tyskland finns det ju kola och öl på burk. Mm. Men det är vanligt oh. att man dricker det. Ja. Är det det? Ja, kola och öl. Usch. Apropå konstiga smaker på att dricka så root beer drack jag ju halvdagen. Har de druckit det någon gång? Nej. Ja. Kommer ni ihåg de här jänka-tugumina? Ja, den mm. smakar exakt så. Det var väl en isbjörn på bilden eller någonting sånt där? Ja, sådär. blå, röd ja, och, och vit. Ja, precis. Uh, de tog mina smakade väldigt, väldigt söt mint mm. i, I princip Alltså mm. väldigt, väldigt söt Det smakar som tig i balsam Nej, jag har inte det Nej, så... jenka var ju, det, ju söta, det. det var sötare, då ganska gott ja, eller alltså. Ja, det var väl lite sött men ganska gott mm. och rootbeer smak i som flytande jenka alltså. Mm. Och det är många som inte gillar den smaken, den är väldigt speciell. Det blir för mig. Ja, den här så. såna jenka, min äh, bästa barnbokskompis fick, fick ett helt paket men jenka i typ 140%. Alltså vi hade en hel sån låda med typ <laughs> en rolig present liksom. <laughs> Nej, no, men jag vet inte. Ja, det finns en rolig historia bakom det men den är inte laglig så jag får inte tala om det. Och sen alltså så hade vi ungdomarna jäkla jänka tuggen i ett år minst och sen bara nej vi måste ta slut på dem vi måste verkligen ta slut på dem och sen stod vi så här tävling om vem som kunde få in min flest jänka tycker i munnen och sen oh. jag det såg konstigt ut. Nej, nej förstår det tror jag att det uh. var, kan inte varit gott eller Nej fastiken vilken salivproduktion man får av det. Här, men alltså. ja men jänka var också den alltså jag kommer ihåg när jag var liten då kunde man köpa såna tuggen i för 50 öre styck. Jänka var det som höll smaken längst så var det därför man mm. alltid köpte det. Dance mm. gillar det jag. Ja, men vad goda. Men men jag hade ju tugga mig som höll smaken alltså. Ja, det, det var ju var största problemet. Ja. Då skulle var det var ju allt igen besvikelse. Ja, ja var det 10 minuter nu. Mm. Inte ens det. Det är bara en och en halv minut sändning kvar. Åh jäklar. Tiden har gått fort idag. Ska vi ska vi göra så att vi uppmanar alla lyssnare att gå in på Facebook och eh, lista era favoriter till för ett eh, och huvudrätt. Och huvudrätt, och. sluta klaga på mina och, <laughs> och. Jag kan inte bli bättre än <laughs> mig. Eh uh, ja. för ett huvud ett och det sär och uh, fan kom igen. <laughs> Dra ju exempel till i vem skulle passa till i Troni. Skriv ja. gärna. Det vill vi höra. Det vill vi veta. Men vi vill ju veta Stina också kanske. Ja. Jo. Nu vilkens passar Stina också? Ja mm. du slipper tundat. Nej faktiskt. Fort nu. En muskorr. Ja men det får i Lee köra då. Vad jag då ska jag, jag säga? Lee, ja, kom Lee. igen. Ja ah, men shit. Förret. Oh, Uff eh Aj, får jag hålla på rent nästa fredag. Vi vi öppnar men nästa fredag. Vilken cliffhanger. Oj, vi oh, får oj, inte missa oss oj. om en vecka. Å första cliffhanger. Ja, <laughs> det är ju det. det är Och eh, Stinas historia om den där olagliga grejen som ja, hon tyckte berätta så Jag får som fråga hon, min vän tror om jag får berätta. Hon kommer släppa rent till slut alltså. Jag har mm. ganska mycket till nästa vecka faktiskt. Redan. Så att eh, det är kommer inte kommer det att det vara gammalt då? Nej. Det <laughs> Nu gör saker och såna såna. Vi vi avslutar med en liten del av Yunus i Mermostansen. Så att vi så här tack för idag. Ja, vi kan lika komma sen. Nej, vet ja. inte. För fest va? Ja. För för Och på bredvid <laughs> som är förfesten. Nej, vi skiter i låten. Vi fortsätter bara babbla. Ja, det är vi. Vad har vi förlorat? Vänta, vi ska vi kan prova en grej. Uh, oh, ska vi prata i låten? Fel knapp. <laughs> nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Nej. Hej. Nej, snälla. Nästa ja. avsnitt, Magnus Fiffa. Magnus Fiffa, ja. till mig. 98,6. Radio Showare.